Був свідком, як вони приключалися з обачнішими за мене новачками, але не зі мною. Чого, я і сам не знаю. Наприкінці тижня я віддав баті Мерілу 100 доларів і завчасно написав заяву про звільнення із заводу. Останній робочий тиждень дав змогу достатньо закрутити гайки, щоб можна було настругати решту з моєї постійної зарплатні, не привертаючи увагу твоєї матері. Він глибоко зітхнув. Тепер тобі відомо, звідки я знаюся з бетею Мерілом і чого йому не довіряю. Я провів десять тижнів у пеклі, а він пожинав чужі лаври завдяки тим десятидоларовим купюрам, які без сумніву дістав із тої бляшанки Кріско чи якоїсь іншої, перекинувшись на якогось іншого телепня, котрий ускочив у таку ж халепу, що й я. Ой, Лишенько, та ти мав би ненавидіти його? Ні. Відповів містер Делеван, підводячись. «Я не ненавиджу його, та й себе не ненавиджу. Я вхопив гарячку, ото й по всьому. Могло б бути й гірше. Мій шлюб міг загнутися через це, а ви з Мег ніколи б не народилися, Кевіне. Та я і сам міг загнутися. Батя Меріл став цілющою пігулкою, гіркою пігулкою, але дієвою. От що важко пробачити, то це його манеру поведінки». Він узяв кожного цента і записав його в книгу, що ховав у шухляді під касовим апаратом. Дивився на кола під моїми очима, бачив, як мої штани поволі почали обвисати на ногах, і ані пари з уст. Вони попрямували до Емпоріум Галоріум, офарбованої тим запиленим вицвілим жовтуватим кольором, що й містечкові вивіски на занедбаних вітринах. Поруч із крамницею Полі Чалмерс підмітала власну доріжку, балакаючи з Аланом Пенкборном, шерифом округу. Від неї віяло молодістю і свіжістю, від нього молодістю і героїзмом. Та вигляд часом буває оманливим, бо навіть Кевін у свої 15 це добре тямив. Шериф Пенкборн утратив дружину та молодшого сина в автокатастрофі тієї весни. А Кевін чував, що і міс Чалмерс, молода вона чи ні, потерпала від артриту. І не мене, і багато років, і як вона може застатися калікою. Вигляд часом буває оманливим. Ця думка змусила його знову поглянути в бік Емпоріум Галоріум. Тоді придивитися до своєї подарованої камери, котру він ніс у руках. «Він навіть послугу мені зробив», – розмірковував містер Делеван, «змусив мене кинути палити. Та все ж таки я йому не довіряю. Стережися його, Кевіне!» І хай там що, але говоритиму я. Тепер я вже знаю його трохи ліпше. Біля дверей своєї крамниці на них чекав батя Меріл, сунувши окуляри на лису макітру і маючи про всяк випадок ще декілька козирів у рукаві. Розділ шостий. Що ж ось і ви, батько і син. промовив батя, обдарувавши їх захопленою дідусевою посмішкою. Його очі зблиснули поза серпанком диму з люльки. І на якусь мить, хоч він і був чисто виголеним, Кевінові здалося, що батя подібний до Санта-Клауса. «Славний у вас хлопчак, містер Делеван, славний!» «Знаю», – кинув Джон Делеван. «Щоправда, я засмутився, коли довідався, що Кевін з'язався з вами, бо хочу, щоб він і надалі таким залишався». «Різко», – сказав батя з ледь відчутним відтінком докору, – «різко, і це від чоловіка, котрий у скрутний час прийшов і з тим покінчено». Відрізав містер Делеван. Атож, атож, це я до того і вів!» «Та і з цим ще ні!» «Скоро буде!» – мовив батя. Він тримав простягнуту до Кевіна руку, і хлопець віддав йому камеру сан. «Сьогодні ж!» – він підняв камеру, обертаючи її в руках. «Ото витвір! Що воно таке гадки не має, та твій хлопчина надумав розтрощити його, бо певен, що воно небезпечне!» «Гадаю, він має рацію!» «Та я сказав йому!» «Ти ж не хочеш, щоб батько вважав тебе плаксієм, правда?» «То був єдиний спосіб змусити його притягти тебе сюди, Джоне. Мені більше містер Делеван до вподоби». «Гаразд», – мовив батя, зітхнувши. «Бачу, що на серці в тебе не посвітліша, і минулих кривд ти не пробачиш». «Ні». Кевін переводив заклопотаний погляд з одного на іншого. «Що ж, уже як є», – відповів батя. Раптово його голос і обличчя стали холодними, і він уже зовсім не був схожий на Санта-Клауса. Коли я сказав, що минуле зосталось у минулому, і що зроблено, те зроблено, я мав це на увазі. Окрім випадків, коли це шкодить справам. «Та ось що я скажу, містере Делеван. Я не якийсь махляр, і тобі це відомо». Цю розкішну побрехеньку батя переповів так невимушено, що вони обоє повірили йому. Містер Делеван навіть трохи засоромився, хоч і важко було повірити в щирість Меріла. Наші справи – то наші справи. Ви сказали мені, чого хочете ви, а я сказав, чого потребуватиму натомість. І ви дотримали слова ото й по всьому. Це вже інша справа. Тоді батя придумав іншу побрехеньку, бо навіть розкішнішу, що не можна було йому не повірити. Мені з того зиску ніякого, містер Делеван. «Усе, чого я хочу, так це допомогти вашому хлопчику». Він усміхнувся, і Санта повернувся так швидко і рішуче, що Кевінові здалося, наче той нікуди і не зникав. більше Джон Делеван, який місяцями батракував у цеху, знемагаючи від утоми і наражаючи себе на небезпеку, аби виплатити непомірну ціну, яку запросив цей чоловік, також забув про того іншого батю. Батя провів їх з вивистими проходами, Крізь сморід з газетного паперу та цокіт годинників і байдожи поклав «Сан-660» на робочий стіл ближче до краю, як і Кевін у власному домі, коли тільки зробив перший знімок. А сам попрямував до сходів, що підіймалися до його квартири. На стіні в тому місці висіло старе запилене дзеркало, і батя подивився в нього, стежачи, щоб батько або син не чіпали камери. Звісно, він не думав, що вони її торкатимуться та хотів переконатися в цьому. Делевани лише неуважно зиркнули на неї, а батя ведучи їх на гору вузькими сходами зі старезними, роз'їданими гумовими східцями, вотайки посміхнувся, подумавши трясся, та я ще ні в року. Він прочинив двері, і вони увійшли до його квартири. Ані Джон, ані Кевін Делевани ніколи не бували в помешканні баті, та й Джон ніколи не чув, щоб хоч. Хтось бував. Зрештою, це його не дивувало. Нікому б і на думку не спало визнати батю взірцевим городянином. Джун гадав, що цілком імовірно старий Хрін мав одного чи двох друзяк. Дивацтв у світі, звичайно, вистачає, але він про них ніколи не чув. А Кевін мимоволі згадав про містера Бейкера, свого улюбленого вчителя. Хлопець подумав, чи бува не потрапляв містер Бейкер у халепу того штибу з якої тільки б батя й міг витягнути. Йому це здавалося настільки ж малоімовірним, як для його батька те, що в баті були друзі. Та втім, якусь годину тому думка, що його батько. Що ж, Лебонь краще про це не думати. Батя мав друга, чи то давнього приятеля або і двох, та сюди їх не приводив. Не хотів. Це був його закуток, що багато чого міг розказати про справжнє нутро Меріла, чого тому зовсім не хотілося. Усе довкола справляло враження охайності, проте лише позірно. На шпалерах ДНД виднілися плями від води, що розбурхували примарні думки. У старомодній, глибокій раковині купчилися вкриті кіркою тарілки. І хоча стіл був чистим, а пластиковий смітничок закритий кришкою, у повітрі відчувався запах сардин і чогось іще, наприклад, нечистих ніг. Утім, це був не дуже виразний запах, як, до речі, і водяні плями на шпалерах. Вітальня була маленькою. Тут пахло не сардинами і, може, не чистими ногами, а затхлим димом із люльки. Два вікна виходили на провулок позаду Молбері-стріт. І хоч шибки і виглядали начебто помитими, принаймні такими, що їх в ряди годи протирали, вони в кутках усе одно були заплямовані кіптявою, що роками осідало на них. Усюди витала аура сміття, заметеного під вицвілий плетений килим і передпотопові світло-зеленаві крісло та диван, що зовсім не пасували одне одному. Єдиними новими речами в кімнаті були великий телевізор Міцубіші з 25-дюймовим екраном і відик на тумбочці поряд. Зліва від тумбочки був стелаж, який привернув Кевіні в погляд, оскільки на ньому нічого не було. Батя подумав, що ліпше буде заховати понад 70 трахофільмів на якийсь час у шафу. Лише одна відеокасета покоїлася на верхівці телевізора. «Сідайтеся», – сказав батя, порухом указавши на опецькуватий диван. Він підійшов до телека і видобув касету з коробки. Містер Делеван, скривившись, поглянув на диван, наче гадаючи, що там були клопи, тоді сторожко сів. Кевін примостився поряд. Страх повернувся, сильніший, аніж будь-коли. Батя вімкнув відик, просунув у нього касету, потім закрив касетоприймач. «Я знаюся з одним чолов'ягою в місті», – почав він. Для мешканців Каслрука і сусідніх містечок цим містом завжди був Льюїстон. який уже 20 років тримає відеосалон. У цьому бізнесі він уже давненько. Казав, що то буде нова хвиля майбутнього. Умовляв і мене долучитися. Та я подумав, що в нього геть дах ссунувся. Ну, власне, у цьому я помилився, я це до того, але... По суті, сказав батько Кевіна. Та спробую. Батя ображено вирячився, якщо дозволять. Кевін злегка штрикнув батька ліктем у бік, і містер Делеван більше нічого не казав. Отже, кілька років тому він дізнався, що давати людям касети на прокет, то не єдиний спосіб підзаробити грошви на цих штуках. «Якщо ти був готовий викласти не менше, ніж вісім сотень баксів, то можна було брати в людей фотознімки і переписувати зображення на плівку. Так значно ліпше переглядати». Мимовільний вигук вихопився з вуст Кевіна, і батя, усміхнувшись, кивнув. «Атож, ти зробив 58 знімків своєю камерою, і ми бачили, що кожен наступний трохи відмінний від попереднього». Гадаю, ми розуміли, що це означає, але я хотів переконатися. Власне, це я до того, що не конче бути з Місурі, щоби просити спершу показати. «Ви спробували зафільмувати ті знімки?» – запитав містер Делеван. «Не пробував», – відказав батя. «Зробив». Тобто зробив мій приятель, але задум суто мій. «То це кіно?» – запитав Кевін. Він розумів, що саме зробив батя, і десь на споді... Дущін навіть відчув смуток, що сам до цього не додумався, але його вразив такий задум. «Сам поглянь», – мовив батя, ввімкнувши телек. «П'ятдесят вісім знімків. Коли цей чолов'яга має справу зі знімками простих людей, то зазвичай записує кожен протягом п'яти секунд. Достатньо, щоб добре роздивитися. Каже, що не встигаєш знудитися, поки перейдеш до наступного. Я сказав, що хочу, аби кожен із них був секундним» і щоб записи ішов підряд без затримок. Кевін пригадав гру, у яку бавився в початковій школі, коли закінчувався урок, а до початку наступного ще лишалося трохи часу. У нього був малий копійчаний блокнот, який він називав райдуговий школокнот, тому що перші 30 аркушів були жовтими, наступні 30 рожевими, ще наступні 30 зеленими і так далі. Щоб зіграти, треба було перегорнути сторінки до найостаннішої і внизу намалювати чоловічка-патичка в мішкуватих шортах і з піднятими руками. На наступній сторінці треба було намалювати того такий чоловічка в тих такий мішкуватих шортах, але вже з трохи вища піднятими руками. І так на кожній сторінці, доки руки не складалися над головою чоловічка. Потім, якщо ще був час, можна було і далі малювати чоловічка, але вже з руками, що опускалися донизу. Після всього, якщо гортати сторінки дуже швидко, виходив грубенький такий мультик, в якому боксер святкував нокаут, здійняв руки над головою, стиснув їх, а потім опустив. Кевін здригнувся. Батько поглянув на нього. Хлопець похитав головою і пробурмотів. Усте. «Тож я, власне, до того, що запис триває близько хвилини», – сказав батя. «Вдивляйтеся уважніше. Готові?» «Ні», – подумав Кевін. «Гадаю, так», – промовив містер Делаван. Він усе ще намагався бути різким і байдужим, та Кевін бачив, що його батько мимохідь зацікавився. «Гаразд», – сказав батя Меріл, натиснувши на кнопку «Відтворити». Кевін раз по раз повторював собі, що почуватися наляканим, то дурниця, Проте не дуже виходило. Він знав, що побачить, тому що вони з Мек обоє помітили, що Сан – не лише відтворював як копіювальний апарат те саме зображення щоразу, кожний наступний знімок відображав рух. Оглянь. мовила мек, пес рухається. Замість того, щоб відповісти одним із дружніх, втім, роздратованих дотипів, які він завше приберігав для молодшої сестри, Кевін відказав Схоже на те, та напевно не скажеш Мек. Ні, скажеш, заперечила вона. Вони були в його кімнаті, де він засмучено розглядав камеру. Вона лежала на столі посеред нових шкільних підручників, які він усе збирався обгорнути. Мек вигнула шийку настільного світильника так, щоб коло яскравого світла утворилося посеред столу. Вона посунула камеру вбік і розмістила перший знімок той, що з плямкою поливи, у центрі світлового кола. Полічі, стопчики паркану, поміж псом і правим краєм знімка! — промовила вона. — То кілки, а не стопчики, — відказав він їй. — Як те, що в горлі стоїть, коли все остогідло? — Га! Лічи", Кевін полічив. Він бачив чотири і частину п'ятого кілка, хоча задні ноги пса і загороджували більшу його частину. — Тепер поглянь на цей! — вона виклала перед ним четвертий полароїд. Тепер Кевін бачив п'ятий кілок повністю, а також частину шостого. Тож він знав чи сподівався, що побачить щось середнє між стареньким мультиком та однією з горталок, що робив їх у початковій школі, коли час тягнувся страшенно повільно. Останні 25 секунд запису справді так і виглядали, хоча Кевіну здалося, що горталки, які він малював у другому класі, виглядали краще. Ті рухи боксера, піднімання і опускання рук, були відточенішими. На останніх 25 секундах відеозапису всі рухи були уривчастими, на їхньому тлі навіть поліцейські скі Стоуна здавалися шедевром новітнього кінематографа. Але ключовим словом було рухи, і всі гуртом, навіть батя, сиділи, мов, заворожені. Вони переглянули хвилинний запис тричі, не промовивши ні слова. Нечутно було нічого, окрім дихання. Швидкі й розмірені подихи Кевіна крізь ніс. Глибше батькове дихання. Мокротний клекіт із вузьких грудей баті, А перші 30 секунд. Кевін очікував якогось руху. Припускав, що він буде. Адже рух був у горталках і у недільних ранкових мультиках, які були трохи досконалішими за ті ж такі горталки. Та він аж ніяк не очікував, що перші 30 секунд запису все зовсім виглядало не так, як швидке перегортання сторінок блокнота чи примітивний мультик на кшталт «припустимий посум». По телеку. 30 секунд, точніше 28. Його поодинокі знімки полароїди були надзвичайно схожими на справжній фільм. Не голівудський, певна річ. Навіть не тих низькобюджетних страшилок, що Меган часом канючила взяти на прокат і переглянути на їхньому відику, коли мами і тата не було ввечері вдома. Це був радше фрагмент домашнього відео, знятого якимось аматором на щойно придбану 8-мм камеру. У ці перші двадцять вісім секунд чорний непородистий пес ішов, ледь помітно переступаючи вздовж паркану, означаючи п'ять, шість, сім кілків. Він навіть спинився обнюхати в вдруге один із них, очевидячки, вчувши одну з отих собачих телеграм. Потім ішов далі, похнюпивши голову у бік паркану, задніми ногами до камери. Під час перегляду першої частини Кевін помітив дещо, Чого не помічав раніше. Фотограф, певно, рухав камерою, щоб песи далі потрапляв у загальний план. Якби не ці його чи її дії, то пес би просто вийшов із кадру, і тоді там залишився б хіба лише паркан. Кілки в дальньому правому полі на перших двох чи трьох знімках зникали за правим краєм зображення. Тоді як зліва виринали нові. Це було помітно, вершечок одного з тих правіших кілків був надчербленим. Тепер його не було в кедрі. Пес знову почав обнюхувати, а тоді підняв голову. Здорове вухо напружилося. Те, що було роздертим і скалічним у якійсь давній бійці, спробувало зробити те саме. Звуку не було, та Кевін здогадався, що пес почав гарчати. Він відчув когось чи щось. Кого? Чи що? Кевін поглянув на тінь, наче як гілка дерева чи телефонний стовп, яку хтось чи щось спочатку відкинули, і зрозумів. Голова пса почала повертатися, і саме тоді почалася друга частина цього чудернацького фільму. Тридцять секунд напруженого дійства, від якого заболіла голова і запекло в очах. У баті було якесь відчуття, подумав Кевін. Хай там як, але воно справдилося. І слова тут уже були зайві. Коли знімки були зроблені один за одним, рухи в саморобному кіно майже пливли. Не зовсім, але майже. Та коли знімки робили з проміжками, те, що вони бачили, ставало нецікавим, бо хотілося зосередитися або на рухомих картинках, або на послідовності нерухомих зображень. А натомість виходило ні те, ні се. Час минав у тому пласкому полароїдному світі, не з тою швидкістю, що і у справжньому. Цьому. Бо сонце б зійшло чи зайшло вже разів зотри. І те, чого пес не намірявся зробити, вже було б зроблено, якщо й взагалі в нього був якийсь намір, а якщо ні, то його вже там не було б, і в кадрі зостався б лише непорушний і, здавалося, віковічний розхитаний паркан, що стояв на сторожі безбарвного плямистого газону, але часто кименав. Голова пса поверталася, щоб поглянути на фотографа, власника тіні, але поверталася так... Наче її затиснули в лещатах, у якусь мить морду затулило обвисле вухо, потім можна було побачити одне чорнокоричневе око, облямоване круглястим і трохи бруднуватим кільцем, яке наштовхнуло Кевіна на думку про зіпсуту яєчню, тоді з'являлася півписка зі злегка зморщеними губами, так наче пес збирався гавкати чи гарчати, і вже наостанок можна було розгледіти три чверті морди, яка чомусь Здавалося огиднішою, аніж насправді. Судячи з білих цяток уздовж писка, пес був уже немолодим. Наприкінці запису було видно, що собака вишкіряється. Помітно було і відблиск чогось білого, що, на думку Кевіна, могло бути іклом. Він побачив його лише під час третього перегляду. Його увагу привернуло око. Від нього віяло чимось убивчим. Напевно, цей непородистий пес був хитрий. А ще він не мав клички. Кевін безсумнівно розумів, що жоден полароїдний чоловік чи полароїдна жінка чи полароїдна дитина не називали того полароїдного пса. Він був бродячим, таким народився, виріс і дожив до старості. Це був аватар усіх безіменних і безхатніх псів, що колись вешталися землею, загризаючи курчат, пожираючи недоїдки з бляшанок, ночуючи в рівчаках та під гянками покинутих будинків. Його розум поступово затьмарювався, та інстинкти були такі ж гострі і криваві. Він! Коли батя заговорив, Кевін настільки глибоко занурився у власні думки, що від переляку ледь не скрикнув. «Чоловік, що зробив ті знімки! Як гадаєте, що з ним трапилося?» – запитав він. Батя клацнув пультом, і останній кадр завмер. Зображення вкрилося брижами статики. Кевінові хотілося, щоб вони зачепили псяче око, яке визирало на них, злісне і бездумно вбивче. Ні, не бездумно, не зовсім. Саме це робило його не просто моторошним, а страшним. Запитання баті так і лишилося без відповіді. Більше не потрібно було знімків, щоб зрозуміти, що сталося далі. Пес, певно, щось відчув. Кевін це знав. Він почув те тихеньке, чавкотливе завивання. На наступних знімках пес і далі розвертався, заповнюючи кожний кадр щораз більше, аж поки не залишилося нічого, окрім самого пса. Ані безбарвного плямистого газону, ані паркану, ані тротуару, ані тіні. Лише пес, який збирався напасти. Який збирався вбити, якщо вдасться. Пересохлий голос Кевіна доносився звідкись здалеку. «Гадаю, він не любив фотографуватися», – промовив Кевін. Короткий смішок баті прозвучав, як тріска язанці сухих галузок для розпалу, яку хтось переламав об коліно. Перемотай, сказав містер Делеван, ви ще раз хочете на це подивитися? запитав батя. Ні. Лише останні десять секунд чи приблизно так. Батя дистанційкою відмотав назад, потім увімкнув знову. Пес повернув голову, наче старий іржавий робот, що вже наладан дихає. Але ж і досі ще небезпечний. І Кевінові закортіло промовити до них. «Спиніться! Просто спиніться! Досить уже спиніться і поламаємо цю камеру!» Тому що там було ще щось, правда ж? Щось таке, про що йому зовсім не хотілося думати. Та невдовзі таки доведеться, незалежно від його волі. Він відчував, як воно проникало у його розум, наче широка спина кита. «Ще раз!» Сказав містер Делеван, кадр за кадром цього разу. Можете це зробити? А то ж, відповів батя, клят агрегат усе це робить. Хіба що не пере. Цього разу один кадр, одне зображення за раз. Тепер це не було схоже на робота. Принаймні, не дуже. Це був радше химерний годинник, якому місце серед інших батиних годинників. Круть, круть, круть. Голова повертається. Скоро на них знову дивитиметься безжальне, не таке вже й ідіотське око. «Що це?» – запитав містер Делеван. «Що? Де?» – запитав батя, наче й не знав, що це саме те, про що хотів побалакати з ним минулого разу Кевін. Та річ, він був переконаний, змусила хлопця знищити камеру раз і назавжди. «Під його шиєю», – проказав містер Делеван, тицяючи пальцем. «На ньому нема нашийника чи бирки» але навколо його шиї щось є на шворці чи на тонкій мотузці. «Хто його зна?» – незворушно відповів батя. «Може, хлопчина знає. У молодих гостріше зір за наш, старий ганів». Містер Делеван повернувся до Кевіна. «Можеш розібрати?» – він замовк. «Воно справді ледь помітне». Подумки думки, Кевін повернувся до того, що сказав йому батько, коли вони виходили з дому. Якщо вона тебе ніколи не запитає, то ти не повинен їй нічого казати. Саме так ми й чинимо у світі дорослих, і ось тепер він запитав Кевіна. Чи може він розібрати, що то таке на шиї у пса? Кевін не відповів на запитання. Він сказав щось зовсім інше. Воно справді ледь помітне. Так воно й було. А от той факт, що йому було відомо, що воно таке, що ж... Як там його батько назвав це? «Зісковзуючи до краю брехні?» Та й справді він не міг розібрати, що то таке. Не до останку. Та все одно він знав. Око бачить лише обриси, а от серце розуміє. Як його серце, що промовляло до нього. Якщо це правда, якщо він не помиляється, то камера мусить бути знищена. Мусить! У ту мить батю Меріла раптом осяяло натхнення. Він підвівся і вимкнув телек. «Я там унизу маю знімки», – промовив він. «Забрав їх назад разом із відеокасетою. Я і сам бачив ту річ, навіть розглядав під лупою. Та все одно не розібрав. Але воно таки видається знайомим, трясся його матері. Я скочу за знімками та шкельцем». «Якщо вже так, то і ми підемо донизу», – сказав Кевін. Цього, звичайно, батя не очікував почути. Але втрутився Делеван, хай Бог його милує, і сказав, що хотів би ще раз переглянути запис» о тому, як вони роздивляться останні декілька знімків під лупою. «Я туди і назад», – відказав батя, і чкурнув немов пташка, що скаче гілками яблуні. Ні батько, ні син не встигли навіть щось сказати. Кевін того вже точно не бажав. Та думка врешті страхітливою стрілою пронизала його розум, і хотів він того чи ні, але мусив на неї зважати. Вона була і простою, як і спина кита». Принаймні для людини, що не присвятила свого життя дослідженню китів, і водночас колосальною. Це була навіть не думка, радше констатація. Щось було незвичайне в тій чудернацькій пласкості і двовимірності, притаманній полароїдам. Ті предмети на його знімках, що показували йому те, чого він ніколи і не бачив крізь водошукач своєї сан, були саме такими – пласкуватими і двовимірними, окрім самого пса. Пес не був пласким. Він не був безглуздою витребенькою, що залишала вас байдужими. Пес не просто наводив на думку про три виміри, він існував у них на кшталт реалістичної голограми чи одного з тих 3D-фільмів, де треба було надягати спеціальні окуляри, щоб сприйняти подвійне зображення. Це не полароїдний пес, спало на думку Кевінові. Йому не місце у світі, зображеному на полароїдах. Це якесь божевілля, я знаю, але і так само знаю, що то правда. Але що тоді? Чого моя камера раз по раз робить ці знімки? І що за полароїдний чоловік чи полароїдна жінка це знімають? Чи можуть вони взагалі його бачити? Якщо це такий тривимірний пес у двовимірному світі, то певно він чи вона і не можуть його побачити. Кажуть, що для нас час – то четвертий вимір. Ми знаємо, що він є, але побачити його не можемо та навіть відчути його плин неспроможні, хоча інколи нам видається, що це можливо. І навіть якщо в усьому розібратися, це може і не мати жодної ваги. Ці питання, звичайно, були заскладними для нього. У нього були і інші питання, значно нагальніші, питання життя, а можливо навіть і смерті. Приміром, чому пес опинився в його камері? Йому щось потрібно саме від нього, чи на його місці міг би опинитися будь-хто? Спочатку Кевін гадав, що відповідь була будь-хто, адже будь-хто міг робити знімки. Але той предмет довкола його шиї, те, що не було нашийником, воно стосувалося його, Кевіна Делевана і нікого більше. Псові на щось потрібен він? Якщо відповідь на це запитання ствердна, то про решту можна забути, тому що і так зрозуміло, чого бажав пес. Відгадка крилася в його каламутному оці – і гарчанні, що зароджувалося в напіврозкритій пащі. Кевін подумав, що воно бажало дві речі. По-перше, текти. А потім убивати. «Десь там чоловік чи жінка із камерою, що, певно, і не бачить того пса», – думав Кевін. «Якщо фотограф не бачить пса, то, може, і пес не бачить фотографа, отож фотограф у безпеці. А якщо пес усе ж таки тривимірний, то, може, він бачить те, що ззовні. Можливо, він бачить, хто використовує мою камеру. Може, то й не я. Можливо, його мішенню міг стати будь-хто з камерою. Та все ж таки той предмет, який він носив довкола шиї, що це? І він подумав про темне око псяри, про ту зловісну іскрину, що відділяла його від безодні нестями. Невідомо, як пес потрапив у той полароїдний світ. Та коли його знімок було вперше зроблено, він угледів вихід і жадав звідти вибратися. Кевін справді вірив, що пес хоче вбити насамперед його. Той предмет довкола його шиї вказував, що саме Кевін помре першим. А після нього? Ну, а після Кевіна може бути вже будь-хто. У певному сенсі це було схожим на іншу дитячу гру, правда ж? Наче величезний крок. Пес проходжувався вздовж паркану. Він зачув полароїд те тихеньке чавкотливе завивання. Розвернувся і побачив, що, власний світ чи всесвіт? Світ чи всесвіт достатньо схожий на його рідний, тож він угледів чи відчув, що зможе там жити і полювати? Це було неважливо. Тепер щоразу, як хтось робив знімок, пес ставав усе ближче. Ближче і ближче, аж поки, власне, аж поки що. Поки якимось чином не прорветься назовні? Дурня якась, пробурмотів він, він же й не вліз би. Що? перепитав його батько, вирваний із власних роздумів. Пусте, відказав Кевін. Я просто говорив до се. Тоді знизу пролунав приглушений вереск баті Меріла. У ньому вчувалося водночас і збентеження, і роздратування, і подив. Отже ж, срака, банька, гімно камізелька, трясця!» Кевін і його батько перелякано перезирнулися. Ходімо, глянемо, що трапилося, сказав батько. Сподіваюся, він не впав і не забив собі руку чи ще дещо. Якась частина мене хотіла б, щоб таки впав, але, ну, ти розумієш. Кевін подумав, а що як це він робив знімки? Що як там унизу пес? У голосі старого нечутно було страху. Та й певна річ, пес, який на вигляд був десь завбільшки із середньонімецького вівчарку, жодним чином не міг би пролізти ані через таку малу камеру, як «Сан-660», ані через один зі знімків. Це те саме, що пропихати пральну машину крізь щілину. Утім, його переляку вистачило б на них обох, коли він у слід за батьком спускався сходами донизу. Сходячи вниз, батя Меріл тішився, як малюк під час припливу. Він уже приготувався провести обмін у них на очах, якби виникла така потреба. Це, може, було б важко, коли б довелося мати справу із самим хлопцем, якому ще рік чи більше до того, щоб вважати себе за всезнайка та Кевіні в батько. Ах, обкрутити того молодика, то як у дитини цукерку відібрати? Чи розповів він хлопцеві про ту веремію, у яку колись утрапив? Судячи з того, як хлопчина тепер поглядав на нього, інакшим боязким поглядом, батья гадав, що таки розповів. І що ж іще батько розповів синові? Ну, поміркуємо. Він тобі дозволяє називати себе батья? Отже, він намірився пошити тебе в дурні. Це на початок. Він падлюча зміюка у траві, сину. Це вже потім, ну і, звісно, перлина на сам кінець. Говоритиму я, хлопче, я знаю його ліпше за тебе, довірся мені, і я все владнаю. Чоловіки на кшталт містера Делевана були для баті Меріла наче гарненька тарілочка смаженої курятини. Для когось. Ніжний ласий соковитий смаколик, такий, що пальчики оближиш. Був час, коли делеван і сам заледве вбрався в пір'я, тож йому ніколи не втямити, що то не батя винен у тому, що він ускочив вище халяв, але він сам. Чолов'яга міг звернутися до дружини, та б завдала клопоту своїй пліткуватій тітонці, чия дупа була вкрита стодоларовими купюрами, і Деливан якийсь час побув би в нелазці, та з часом у неї би потеплішало на серці. Він не лише не розглядав цього під таким кутом. Він у притул цього не бачив. А нині, лише завдяки дурнуватому часу, який наставав і минав без чужої помочі, він утовкмачив собі, що знав Реджинельда Меріона Меріла як облупленого. Це баті було лише до вподоби. Та що вже там казати, він міг би натомість махнути камери місцями просто під носом у Делевана, і той би ні чорта й не помітив. Настільки був певен, що розкусив старого батью. Але так було ліпше. Ніколи ні за що не проси вибачення в пані Фортуни. Вона звикла підводити чоловіків саме тоді, коли конче їм потрібна. Та коли вона сама приходить у гості, що ж, тоді варто облишити всі справи і закликати її в гості, шанувати і частувати. Вона з тих курв, що дають, як добре попросити. Тож він рвучко попрямував до робочого столу, нахилився і дістав полароїд 660, із розбитим об'єктивом із затемненого закутку. Батя поклав камеру на стіл, видобув із кишені брелок із ключами. Кутко, зиркнувши через плече, щоб переконатися, чи раптом хтось з них не надумав таки спуститися, і вибрав маленького ключа, що відчиняв замкнуту шухляду, котра займала весь лівий бік стола. У ній лежала кубка золотих Крюгер-Рандів. Альбоми з марками, найдешевша, з якого коштувала 600 доларів, згідно з останнім каталогом «Скотт». Колекція монет вартістю приблизно 19 тисяч доларів. Дві дюжини глянцевих знімків із статевими зносинами між знеможеною на позір жінкою та шотландським поні. І ще готівка на суму 2000 тисячі доларів. Готівка, яку він зберігав у консервованих бляшанках, була позиковою грошовою. баті. Джон Делеван – Упізнав би купюри. Усі вони були зіжмаканими жмаканими десятками. Батя помістив сан-660 Кевіна на зберігання у свою шухляду. Замкнув її і поклав брелоки з ключами назад до кишені. Потім він зіштовхнув камеру із розбитим об'єктивом з краю робочого столу. Знов. І загорлав. «Отже, срака, банька, гімнока, мізелька, трясся!» Достатньо гучно, щоб вони почули. Потім напнув на обличчя вираз збентеженості та розчарування, вичікуючи, поки ті прибіжать, щоб подивитися, що сталося. — Батю, — гукнув Кевін, — містер і Меріл, з вами все гаразд? — А тож, — відказав він, — нічого не постраждало, крім моєї гідності. Від тієї камери такі сама невдача. Це я до того, власне, що схилився, щоб відчинити шухляду з інструментами і перекинув ту довбанську штуковину прямісінько на підлогу тільки не схоже, щоб теперки так само пронесло. Не знаю навіть, чи мені вибачатися, чи як, але ти ж і так збирався». Він вибачливо простягнув камеру Кевінові, котрий узяв її, роздивляючись розбитий об'єктив та пощерблений пластик на корпусі довкола нього. «Ні, усе добре», – мовив Кевін, обертаючи камеру в руках. «Та він не пильнував її так само делікатно та обачно, як раніше». Наче вона була виготовлена не з пластику та скла, а з чогось на кшталт вибухівки. Я так чи інакше збирався її розтрощити. Видно, я вберіг тебе від клопоту. Я почувався б краще, почав Кевін. Атош, атош, у мене так само з мишами. Можете сміятися, то коли я хоча б одну впіймаю, і вона виявиться вже мертвою, то все одно духопилю її мітлою. Це я до того, що пересвідчитися не зайве. Кевін ледь усміхнувся, а тоді глянув на батька. Він казав, що в нього є пеньок на задвірку, тату. Маю ще й добрячу кувалду в коморі, якщо її ще ніхто не забрав. Ти не проти, тато? Воя ж камера, Кеве, відповів Делеван. Він метнув недовірливий погляд на батю. Цей погляд промовляв, що він йому зовсім не довіряв. Якщо тобі від цього хоч трохи полегшає, гадаю, що рішення правильне. Добре, мовив Кевін. Він відчув, як із плечею пав величезний тягар. Ба ні, радше камінь, і серце скотився. Із розбитим об'єктивом користі, звісно, з камери вже ніякої. Та він не заспокоїться, допоки не побачить її розтрощені шматки. Кевін крутив її в руках, спереду назад і ззаду наперед, здивований і задоволений від того, наскільки її поламаний вигляд зігрівав йому серце. «Гадаю, я маю компенсувати вам вартість цієї камери, Деливане» сказав батя, знаючи, напевне, якою буде відповідь. «Ні», – заперечив Делеван, – «розтрощимо і забудьмо про цей божевільний випад...» Він затнувся. «Я ледь не забув. Ми ж хотіли переглянути ті останні знімки під вашою лупою. Я хотів упевнитися, чи зможу розібрати, що надягнуте на пса. Не дає спокою думка, що воно видається знайомим. Ми зможемо це зробити, коли вже позбудемося камери, правда?» Запитав Кевін, добре, тату? Ну, звісно. А тоді, сказав батя, може, варто було б і знімки попалити. Можна прямісінько в мене на плиті. Думаю, то блискуча ідея, погодився Кевін. Як гадаєш, тату? Гадаю, що місіс Меріл дурників не виховувала, відповів його батько. Ну, мовив батя, загадково посміхаючись крізь клуби блакитного диму. Взагалі-то нас було п'ятеро. Коли Кевін із батьком підходили до крамниці то небо на дворі було яскраво синім, справжній осінній день. Тепер у чвертій тридцять майже весь небокрай укрили хмари, і скидалося на те, що до настання темряви ще може піти дощ. Перша справдешня осіння прохолода торкнулася рук Кевіна. Якби він трохи довше побув на дворі, його руки швидко би почервоніли, та хлопець цього не хотів. Його мати буде вдома за півгодини, і Кевін уже почав гадати, що вона скаже, коли побачить, що вони з батьком були разом, і що батько скаже їй. Та на все свій час. Кевін поставив сан 660 на пеньок, що на задвірку, і батя Меріл вручив йому кувалду. Її держак уже був добряче потертим від ужитку. Залізо вкрилося і ржею, наче хтось забував прибрати її, коли йшов дощ. Та для поставленого завдання і така згодиться. У цьому Кевін не сумнівався. Полароїд із розбитим об'єктивом і пощербленим корпусом мав би захисний вигляд на опецькуватій потрісканій поверхні пенька, де звичніше було б побачити кубку попелу чи кленове поліно. Кевін узявся руками за гладенький держак кувалди. Ти впевнений, синко? запитав містер Делеван. Так. Гаразд. Батько Кевіна зиркнув на свій годинник. Тоді зроби це. Батя стояв збоку із затиснутою поміж зубів люлькою запхнувши руки в задній кишені. Він пильно перевів погляд із хлопчика на чоловіка, потім знов на хлопчика, не вимовивши ні слова. Кевін підніс кувалду і, збентежений від раптового усвідомлення того, наскільки він усе ж таки розгніваний на камеру, опустив її щосили. «Занадто, – подумав він, – промажеш. Це ще добре, коли ноги не розтрощиш, а камери і далі лежатиме собі. Звичайнісінь шмат порожнистого пластику, який мала дитина за виграшки розплющить, а якщо її поталанить не зачепити собі ногу, то батя зневажливо погляне на тебе він нічого не скаже і не треба усе промовлятиме його погляд. А ще він подумав неважливо, чи я таки вдарю по ній. Це чари якась зачаклована камера, і мені не підсилує її зламати. Навіть якщо влучиш прямісінь в ціль, кувалда просто відскочить від неї, як кулі від супермена. Та часу думати більше не було, і кувалда поцілила прямісінько в камеру. Кевін і справді розмахнувся надто сильно, та йому пощастило. Кувалда все ж таки не відскочила назад, щоб угатити йому поміж очі і убити, як у типовому фіналі страшної оповідки. Сан не те, що розтрощилася, вона розлетілася. Чорний пластик валявся довкола. Довгі прямокутники з блискучим чорним квадратом з одного боку, знімок якого ніколи не зроблять, припустив Кевін, лежав біля пенька. На якусь мить повисла настільки дзвінка тиша, що вони чули не лише авто на нижній Мейн-стрит, а й дітлахів, що бавилися у квача за півкварталу від них, на паркувальному майданчикові позаду бакалійної крамниці «Ворделс», яка збанкрутувала два роки тому і тепер пустувала. «Оце тобі й маєш», – сказав батя. «Замахнувся кувалдою, як полбань, Янкевіне. Якщо ти цього не зробиш, то я вже точно якусь льоху з радості цьомкну». «Про сміття можете не турбуватися». Звернувся батя до містера Делевана, який почав визбирувати надщерблені шматочки пластику з ретельністю чоловіка, що збирає уламки келиха, який перекинув на підлогу і розбив. «Маю пацана, який приходить і прибирає двір щотижня». «Знаю, що про це не скажеш з його вигляду, але якби не той малий, божечки!» «То, може, нам слід скористатися вашою лупою та поглянути на ті знімки?» Сказав містер Делеван, підводячись. Він пожбурив ті декілька шматочків пластику, що підібрав, виржавий сміттєспалювач, що стояв поряд, обтрусивши долоні. «Згода!» – відповів батя. «Потім їх спалимо!» – нагадав Кевін. «Не забувайте про це!» «Не забуду!» – сказав батя. Я так само почуватимусь ліпше, коли їх не стане. «Ісусе!» – мовив Джон Делеван. Він схилився над робочим столом баті Меріла, розглядаючи під увімкнутим світлом лупи перед останній знімок. Саме на ньому предмет на шиї пса виступав найчіткіше. На останньому знімку предмет знову гойднувся у зворотному напрямку. Кевін не поглянь скажи мені, чи це те, про що я подумав?» Кевін взяв лупу і подивився. Він, звісно, знав та все ж таки поглянув. Клайд Томбо, певно, вперше розглядав справжній знімок планети Плутон саме з таким зачудованим виразом. Томбо знав, що вона десь там. Розрахунки, що показували схожі викривлення в орбітах Нептуна та Урана, не лише допускали існування Плутона, а й чітко на нього вказували. Утім, знати, що там щось було, навіть що воно таке ані на дещицю не применшило подиву від можливості вперше побачити це. Кевін відпустив перемикач і віддав лупу баті. «Еге ж», – сказав Кевін батькові, – «це те, про що ти подумав». Кевінові здавалося, що його голос був настільки ж пласким, наче, наче всі ті предмети в полароїдному світі, і раптом йому закортіло зареготати. Він стримався не тому, що було б недоречним зареготати в цю мить, Хоча, на його думку, таки було б недоречно, а тому що сміх вийшов би пласким. Батя трохи зачекава, коли йому стало зрозуміло, що їх слід розворушити промовив. Ну, не змушуйте мене тупцятися. Що воно на біса таке?» Кевін не хотів казати йому цього раніше і почувався так само і зараз. На це не було жодної причини, проте. «Та ти бути таким туполобим. Він поміг тобі, коли ти потребував цього». Це його справа, як він заробляє собі на хліб. Розкажи йому, поспалюйте ті знімки і забирайтеся звідси, допоки всі ті годинники не почали вибивати п'яту. Так. Якби він був поряд, коли все те сталося, то гадав би, що то вже останній штрих. Він би блекоти наївся, і нехай би вони відторохкотіли його на візку до Джуніпергіл, поки він горлатиме про справжніх псів у полароїдному світі і камери, що раз по раз роблять ті самі, та не зовсім знімки. Камера Полароїд була одним подарунком на день народження, почув він знову, мов збоку, свій сухий голос. Та штука довкола його шиї була іншим. Батя повільно сунув окуляри собі на лоба і скоса подивився на кевіна. Щось я не встигаю за тобою, синко. У мене є тітка, пояснив Кевін. Узагалі-то вона мені двоюрідна бабуся. Та нам її так не можна називати, бо вона ще не вважає себе старою. Тітка Гільда. Хай там як, а тітчин чоловік залишив їй у спадок чимало коштів. Мама каже, що вона вартує більше як мільйон доларів, та насправді вона скнара. Кевін замовк, давши можливість батькові заперечити, та містер Делеван лише криво посміхнувся і кивнув. Батя Меріл, який був добре про це поінформований, у касл року і на його околицях було не так уже й багато речей, про які батя бодай трохи не знав, лише сумирно чекав, поки хлопчик прийде до справи. Вона приїздить і святкує з нами Різдво кожного третього року, і це чи не єдиний випадок, коли ми йдемо до церкви, тому що вона ходить до церкви. У нас повно броколі, коли приїздить тітка Гільда. З нас ніхто її не любить, а сестру від неї заледве не нудить, та тітка Гільда її дуже полюбляє тож маємо її повно. На літо нам давали прочитати одну книгу. Великі сподівання. І от у ній була одна пані, дуже подібна до тітки Гільди. Вона втішалася, вихваляючись своїми статками перед родичами. Її звали міс Гевішем. І коли міс Гевішем казала підстрибувати, то всі питали, як високо. Ми теж підстрибуємо, та й гадаю, решта родичів так само. Ой, та поряд із дядьком Ренді твоя мати ще легкодух. Несподівано озвався містер Делеван. Кевінові здалося, що батько хотів промовити це цинічно-жартівливим тоном, а натомість це прозвучало з глибоко ядучою гіркотою. Коли тітка Гільда каже підстрибувати в домі Ренді, то вони там усі ледь не акробатичне шоу під стелею їй улаштовують. «Хай там що!» – продовжив Кевін. «Вона надсилає ту саму річ мені на день народження щороку, тобто щоразу різні, та насправді всі вони однакові». «І що ж вона тобі досилає, хлопче?» «Краватку Боло», – відповів Кевін, накшталт тих, що їх носять ті давнішні кантрі-гурти. «На затискачі щороку щось інше, та це завжди Краватка Боло». Батя схопив лупу і схилився над знімком. «Бляха, муха!» – вигукнув він, випростовуючись. «Краватка Боло! То он воно що! Як же я цього раніше не розглядів?» «Певно тому, що собаки зазвичай їх не носять», – промовив Кевін з дерев'янилим голосом. Вони провели тут лише 45 хвилин, але йому здавалося, що він став старшим на 15 років. Важливо пам'ятати, знову і знову повторював його розум, що камери не стало. Самі лише уламки, незважаючи на всю королівську кінноту і всю королівську радь, навіть тим хлопцям, що виробляють полароїди на заводі в скенектаді. Цю крихітку докупи не зібрати. Хвала Богові, на цьому крапка. Що ж до Кевіна, то добре було б, якби йому більше не довелося стикатися з надприродним аж до вісімдесяти. Крім того, вона дуже мала, сказав містер Делеван. Я був поряд, коли Кевін дістав її з коробки, та й ми всі знали, який то буде подарунок. Загадкою було хіба те, що ж цього року опиниться на затискачі. «Ми навіть жартували з цього приводу». «А що на затискачі?» – запитав батя, знову вдивляючись у знімок. Кевін був готовий свідчити в будь-якому суді на землі, що вдивлятися у полароїд було просто ні синітницею. «Пташка», – відповів Кевін, – «майже певен, що там дятел. І саме це довкола шиї у пса на знімку кроватка було з дятлом на затискачі». «Ісусе!» – мовив батя. Він був одним із найкращих у світі акторів, та цього разу зімітувати здивування йому не вдалося. Містер Делеван зненацька згріб усі полароїди докупи. «Запхаймо ці кляті знімки до печі», – сказав він. Коли Кевін та його батько повернулися додому, було вже десять хвилин по п'ятій. Починало мрячити. Дворічної Тойоти місіс Делеван на під'їзній доріжці не було, але вона вже встигла приїхати і від'їхати. На кухонному столі лежала записка, притиснута сільницею та перечницею. Коли Кевін розгорнув її, зсередини випала десятидоларова купюра. «Любий Кевіне!» Під час бриджу Джейн Дойон запитала, чи ми з Мек часом не проти повечеряти з нею у Бонанса, оскільки її чоловік поїхав до Пітсбурга у справах, і вона нудиться вдома на самоті. «Я сказала, що ми були б тільки раді, особливо Мек». «Ти ж знаєш, як вона хоче бути однією з дівчат. Сподіваюся, ти не проти поїсти в гордій самоті. Чом би тобі не замовити собі піцу і трохи содової, а батько замовить собі сам, коли прийде додому? Він не любить розігріту піцу. І ти знаєш, що він захоче собі пива. Люблю тебе, мама». Вони поглянули одне на одного, ніби промовляючи. «Що ж, принаймні, про це турбуватися не треба». Вочевидь, ані вона, ані Мек не помітили, що авто містера Делевана і досі було в гаражі. «Хочеш, щоб я...» – почав Кевін, та потреби закінчувати не було, оскільки батько перервав його на півслові. «Так, перевір. Негайно». Кевін піднявся сходинками, ступаючи через одну, і війшов до кімнати. Там у нього були комод і стіл. Нижня шухляда стола була забита тим, що Кевін називав просто «всячина». Речі, які він не міг викинути, проте й користі від них не було жодної. Тут лежав дідів кишеньковий годинник, важкий, візерунчастий, гарний і настільки заіржавілий, що ювелір у Льюістоні, якому вони з матір'ю принесли його показати, ледь зиркнувши на нього, похитав головою і відштовхнув назад через прилавок. Були також два набори однакових запонок із двома сирідками без пари. Розворот журналу Пентхаус, книжка «Сороміцькі жартики» в м'якій обкладинці і «Соні Волкмен», який чомусь зажовував касети, замість того, щоб програвати. Усяка всячина та й по всьому. Кращого слова годі дібрати. Частиною тієї всячини були певна річ тринадцять краваток «Боло», що їх тітка Гільда надсилала йому щороку на дні народження. Він дістав їх одну за одною, перерахував, «Вийшло дванадцять замість тринадцяти». Перерив шухляду ще раз, знову перерахував. «Усе одно дванадцять». «Немає?» Кевін, сидячи навпочепки, скрикнув і схопився на ноги. «Вибач», – сказав містер Делеван, – «вийшло по-дурному». «Усе гаразд», – відповів Кевін. мить він задумався, як швидко серце людини може битися до того, коли вона спалить свого двигуна. «Я просто на гулках, дурня». «От і ні». Батько зосереджено поглянув на нього. Коли я проглянув той запис, то настільки перелякався, що думав, мабуть, доведеться пхати пальці в рота, щоб заштовхати шлунок назад. Кевін вдячно глянув на батька. Її там немає, правда? спитав містер Делеван. Тієї, що з дятлом, чи що воно таке має там бути. Ні, немає. Ти в тій шухляді камеру тримав. Кевін повільно похитав головою. Батя, містер Меріл. Зволів давати камері час від часу відпочити. Це була частина складеного ним розкладу. Щось у його голові заворушилося, потому зникло. Тож я запхав її туди. Лишенько. Тихо мовив містер Делеван. Ага. Вони дивилися одне на одного в темряві, тоді раптом Кевін усміхнувся. неначе промінчик сонця прорізався крізь хмари. Що? Я пригадував, як воно було, сказав Кевін. «Я замахнувся кувалтою так сильно!» Містер Делеван також посміхнувся. «Я гадав, що ти розіб'єш собі бісу, і від удару пролунав такий хрусть!» Розліталися в усі боки. «Бум!» – завершив Кевін Нема. Вони обоє зареготали, і хлопчині на якусь мить навіть здалося, що він майже, майже радий, що все це трапилося з ним. Почуття по легкості було настільки ж невимовне і водночас довершене, як і те, що людина відчуває, коли чи то за щасливим збігом обставин, чи то завдяки провидінню вона змогла почесати саме те місце на спині, яке дуже свербить. Саме такими були відчуття в Кевіна, пов'язані з камерою та його батьком, який тепер про все знав. Її вже нема, мовив Кевін, правда ж? Не стало як Хіросіми, коли Енола Гей скинув на неї атомну бомбу, сказав містер Делеван, додавши. Розчевлена на гівно. Кевін витріщився на батька, а тоді вибухнув потоком дзвінкого, ледь не крикливого сміху. Батько долучився до нього. Невдовзі потому вони замовили собі піцу з начинкою. А коли Мері та Мек Делеван повернулися додому, двадцять на восьму вони ще сміялися. «Ну, ви маєте такий вигляд, наче якусь каверзу втнули». Трохи спантеличилася місіс Делеван. Щось у їхніх веселощах уразило її жіночу сутність. Зовні вони були схожі на чоловіків, що ледь не потрапили в автомобільну аварію. «Не хочете розповісти дамам?» «Просто два парубки гарно провели час», – сказав містер Делеван. «Разюче гарно», – підкреслив Кевін. А батько докинув «Власне, ми це до того». Вони перезирнулися і знову почали хихватіти. Мек ще розбентежена глянула на матір. «Мама, чого вони так поводяться?» Місіс Делеван відповіла, «Тому що мають пеніси, Люба, іди і почепи своє пальто». Батя Меріл провів Делеванів, батька і сина, до виходу, а тоді зачинив за ними двері. Він повимикав усе світло, окрім лампи над робочим столом, відшукав ключі і відчинив власну шухляду, повну всякої всячини. Витягнув звідти камеру Polaroid Sun 660 Кевіна Делевана. Ощерблено зовні, але всередині неушкоджено. І пильно на неї подивився. Вона перелякала обох, батька і сина. Це для баті було зрозуміло. Його вона теж налякала і лякала і досі. Та покласти таку річ на пеньок і розтрощити її – то дурість. Була змога заробити на цій штукенці і копійчину. Така можливість завжди була. Батя замкнув її в шухляді. Він переспиті з цією думкою ніч, а на ранок знатиме, що робити далі. Правду кажучи, він уже мав до біса гарну ідейку. Батя піднявся, вимкнув лампу і крізь морок кімнати попрямував до сходів нагору. Він рухався впевненою ходою, породженою роками практики. На півдорозі батя спинився. Він відчув спонуку, надзвичайно сильну спонуку повернутися і знову поглянути на камеру. Навіщо заради Бога? У нього ж навіть плівки для цієї безбожної штукенці не було, не кажучи вже про те, щоб знімати нею. Якщо комусь закортить нею знімати, спостерігаючи за рухами пса, то радо просимо покупця це зробити. «Кавіет емперор», як він завжди казав. Хай той клятий покупець, кавіет чи не кавіет, уже як собі захоче. Що ж до нього, то він радше вступить до клітки з левами, навіть без батога та стільця. «Та все ж таки...» «Оближце!» Грубо кинув він у темряві, і звук власного голосу налякав його, змусивши таки піднятися, не озираючись. Розділ сьомий Рано вранці наступного дня Кевінові Делевану наснився настільки жахливий кошмар, що він пригадував його лише уривками, наче відокремлені рядки пісеньки, почуті колись по радіо з несправним динаміком. Кевін крокував обшарпаними вулицями промислового містечка.